Kapittel 19 «Og Jehova talte så til Moses og Aaron og sa, «Dette er en lovens forskrift som Jehova har gitt befaling om, i det han har sagt. Si til Israels sønner at de skal skaffe dig en feilfri rød ku, som ikke har noe lyte, og som det ikke har vært noe åk på. Og dere skal gi den til presten Eliasar, og han skal føre den ut utenfor leiren, og den skal bli slaktet foran ham.» Så skal presten Eliasar ta noe av dens blod med fingeren, og stenke noe av dens blod rett mot forsiden av møteteltet sju ganger. Og kua skal brennes for øynene på ham. Dens hud og dens kjøtt og dens blod, sammen med dens tarminnhold, skal brennes. Og presten skal ta sedertre og isopp og kermesrøtt materiale, og kaste det midt inn i illen der kua brennes. Og presten skal vaske sine klær og bade sin kropp i vann, og deretter kan han komme in i leiren, men presten skal være uren til om kvelden. Og den som brente den skal vaske sine klær i vann og må bade sin kropp i vann, og han skal være uren til om kvelden. Og en mann som er ren skal samle opp asken av kua og legge den utenfor leiren på et rent sted, og den skal tjene for forsamlingen av Israels sønner som noe som skal oppbevares til renselsesvannet. Det er et syndoffer. Og den som samler opp askene av kua skal vaske sine klær og være uren til omkvelden. Och det skal tjene som en forskrift til uavgrenset tid for Israels sønner og den fastbonde utlending som bor som utlending i deres smitte. Och den som rører ved like av en menneskesjel skal være uren i sju dager. Han skal rense sig med det på den tredje dagen, og på den sjuende dagen vil han være ren. Men hvis han ikke renser seg på den tredje dagen, vil han ikke være ren på den sjuende dagen. En vær som rører ved et lik, ved sjelen til et hvilket som helst menneske som måtte dø, og som ikke renser seg, har besmittet Jehovas tabernakel, og den sjelen skal bli avskåret fra Israel. For renselsesvannet ikke er blitt stenket på ham, blir han uren. Hans urenhet er fortsatt på ham. Dette er loven dersom en mann dør i et telt. En vær som kommer inn i teltet, og en vær som er i teltet skal være uren i sju dager. Og etter hvert åpent kar som det ikke er bunnet fast noe lokk på er urent. Og en vær som på åpen mark måtte røre en som er drept med sverde, eller ved et lik, eller ved et ben fra et menneske, eller ved et gravsted skal være uren i sju dager. Og for den urene skal de ta noe av støvet fra brenningen av syndoffere, og ha rennende vann på det i et kar. Så skal en man som er ren ta isop opp og dyppe den i vannet, og stenke det på teltet og alle karene og de sjelene som var der, og på den som rørte ved benet, eller den drepte, eller like, eller gravstede. Og den rene skal stenke det på den urene på den tredje dagen og på den sjuende dagen, og rense ham for synd på den sjuende dagen. Og han skal vaske sine klær og bade i vann, og han skal være ren om kvelden. Men den man som måtte være uren og som ikke renser seg, den sjelen skal bli avskåret fra menighetens smitte, for det er Jehovas helligdom han har besmittet. Renselsesvannet ble ikke stenket på ham, han er uren. Og det skal tjene som en forskrift til uavgrenset tid for dem, at den som stenker renselsesvannet skal vaske sine klær, og også den som rører ved renselsesvannet. Han skal være uren til om kvelden. O alt som den urene måtte røre ved, er urent. Og den sjel som rører ved det, skal være uren til om kvelden.